Din partea mea Florin Salam. Și din partea mea Florin Purice, dedicăm această melodie pentru Nuțu și Sile Cămătaru, pentru toți prietenilor din țară și de peste hotare.